Hirugarren sartze hoberen bezala ikusten du 2016ko sartze hau Matio Berge Euskararen Erakunde Publikokoko presidenteak. Erramezala, orain arte murgiltze ereduan eksperimentazioan ziren 18 eskola katoliko pribatuei, 12 eskola publiko gehitzen zaizkie. Hortaz gain bi kolegio publikok ere orren parekotasuna lortu dute. Bilan baikorra, Olivier Mioc EPEko misio kargu dunarentzat. Bai, aski eta lehendakaliak errant duen bezala, beraz orten 6 xail elebidun berri dekiko dira irakaskuntza publikoan. Irakaskuntza katolikoan ere xail elebidun berri bat koledioan, Estela Marriz Koledioan. Gainera, koledioetan ere eskolaz irakasten diren ikasgaiak behemendatuko dira, lau gehiago irakatsiko dira eskolaz, matematikak. Uh, Endaian adibidez edo, uh, edo uh, Elujar Kolegioan azparnen, musika ere, uh, badira ko gaiak beraz ohai eskola zirakaszen aldirenak, eta ohai arte uh, Kolegio Bat Baizik et Zeralik Uh, oren pareko tasuna lortu zuena, horai bigarren bat lortu du, bigarren batek bacatu lortu du uh, Irandatz Kolegioa, eta guretako bai, sartze uh, ona da, gainera eta azpinaratzekoa da ere, lau experimentazio berri uh, izanen direla irakaskuntza publikoan, esperimentazio horiei esker, beraz, uh, ama esko bakerie et izanen dira clacheck là ce moglissé moglissé chiste maire plante une certaine publikoan. Baren aldiz, ez da Euskarazko aski erakaslerik, Unibertsitatearekin hitzarmen bat izenpetu du EEPek, Euskaraz, edo Euskarazko irakaskuntzan sartu nahi duten irakasleen formakuntza koordinatzeko. Jon Kazonab Unibertsitateko irakaslea. Beharra bazen, beharra handia, zenta urtero beraz asterketak edo konkurtsuak idekitzen dira, eta ez da aski kandidatorik agertzen. Eta zenbaki uh, zuzenak emanak izan dira. Beraz uh, joan den urtean eman dezaun amabi postu ideki dira lehen mailean irakasteko eh, euskararen idakazteko, eta ororen buru bakarrik saspi diende hartuak izan dira. Horrek eran nahi du defizit handi bat uh, bat zela alde hor eta hor Arazoa alderantzi zatu duugu eganabeita pentsatu dugu, dugu behartzela astapenetik eg beita basotik landa, bez jedia formatu eta jedia preparatu gero konkurtsuuen, bez prestatzeko eta uh, irakaskuntzan uh, aritzeko gisa. Behar gorria bada eta orduan uh, ara ortarako, bildugira bildu uh, gira errektorgoa eta uh, EEP ere bez uh, lan horren egiteko... Aipatu da, ikasketa batzu honara deslokalizatzeko aukera ere. Dai, eta zer nahi gizitaz, eskorari buruzko formakuntza, adibidez, eh, irakasleen formakuntza, mazterean, pauen eta beaz, bordalen itenden mazter hortan, irakaskuntzarako bere zitua dena, mazter mef deitzen dena, beraz, eskolarazko klase guziak bai egiten dira. Ordian badu bai, iruzpala urte edo behar bad bost urte jala dela eta hemendik ohiti bez dispositibo hori uh, indartuko dugu eta ordu gehiako e, emanendugu horren uh, prestakuntza hortarako.